«Безодні біля порога. Навздогін оклик від господині. Містер Паладьок, беріжіть книги і ноти при собі!» Замкнув двері і вклався на ліжку, а щойно задрімав. Тоді гримучий удар об трубу за стіною гвалтовно пробуджує. Аж здригнувся. Пережидає Олег і знову западає в сон, і знов якраз тоді удар громохнув. І так багато разів, ніби якийсь психолог певно розчислює «вирвати сонності на початку». Олег затуляє ваткою вуха щільно, в'язує голову рушником, а з оббоків обкладає подушкою і теплою сорочкою, зім'явши її в клубок. В напівдрімоті постійно перебиваній проминає понад дві години глибокої ночі, а потім немає чергового гуркоту, пощастило заснути. І якраз тієї хвилини зазеленчав електричний дзвінок, пристроєний під стелею в кутку навскоси від дверей. Довго, аж деркотів дзвінок, але Олег не рушився, знаючи це продовження попередньої турботи, коли він декілька разів зіходив на низ і нікого не заставав при парадному вході. Згодом дзвінок, повторивши декілька разів, примовк, натомість відновилися вигроми об трубу до самого ранку. З обважнілою головою, повною шумів, з розпаленістю, Олег зібрався і пішов на працю. Дорогою до підземної залізниці, поспішаючи мимо рідких дерев при пішоході, він збивався з кроку в натовпі, коли зосереджено роздумував. Чи не досить їм дражнивства через попередні ночі? Якби набригла їм дикунська розвага, я міг заснути мирно. Якщо ні, мушу витримати, як особливо злобовитий спосіб демонічного гоніння. Зібрати в душі треба пораджений терпець проти нього. Терпець, заповіданий від праведників, неодмінно, в напрямку до втвердженої просвітленості в вірі. Розміркований конструктор Виправившися з клопоту біля автомашини, в чому його порятувала скора ремонтна служба, Аркадій на зворотній дорозі поволі втрачував кислу насмішкуватість і злостив я через невдачу з розвагою. Зрештою, Виснував привітніший здогад, так і треба, так повинно бути, аби я зважився на рішучий зворот. І тоді прималювалася йому проясненною і привабливою картина переміненого побуту. Він розмріявся. Відкинувши мстиву недолугу, супроти Мартусі, після невдалої спроби, він, вражаючи, обхорошиться перед нею. Справжньою кавлерськістю? Та що там? кавадерськістю, ні, вже цілковитою поклінністю, аж до щасливого шлюбу, покорить її вдачу. Зможеться довести, він істотою не такий, як таврують його часом короткі написи на одержаних поштових картках «Мерзавець», «Дурило», «Собацюга», «Брехло», «Свинюка», каналія. О, ні, зовсім ні, скоро перестану ходити в таких назвах, ніби в ординах. Він і докази складає на оборону собі. Накидаються лайкою. Я сам хто? Тільки по мене їх легко і відразу рибинами пливуть добровільно в сіть. Небагато а поведінкою на рівні з тими назвами, що мені ліплять. Я ж знаю про їх попередні пригоди. З першого джерела мужського зачаркою. Таїса без того, але й вона трохи стрепетнула плавниками і в сіть попливла як другі. Треба показати їм свій справжній мундир, без їхніх віньєт і вензелів. На додачу його в'їдала особливо згостреною ображеність за власні твори, називано стуканами і горшками скульптури, що в уяві його митця виставали взірцевими. І зрозуміти дано було йому прямими висловами, передусім від Зенона, в чому причина недолугости в його горобцюванні жуанщиною. В глибині свідомості Боязко і Кволо прозначувалося самопризнання, що то правда, і що він в артизмі ганебно підупав, і від того болісність. То він аж засвітився несподіваною обнадійністю, мовляв, «Ви так присудили? Я промовчу так чи ні. Тут моя особиста турбота. Але ж я вам докажу, я майстер високий і докажу скоро». Перший скульптурний портрет. Чий? Мартусій. Вирізбиться живий сполум'я моєї натхненности. Я певно відчуваю, при моїй замилуваності народиться зразок. Дуже підбадьорений, без осаду на душі і окрилений почуттями, вернувшися ретельно порядкує в студії.